Négy. Ház százmillióért. Innen szökött meg a viszkis. Persze nem alszom egy percet sem. Ugyanabban a ruhában forgolódom egész éjjel, amiben reggel reggelseptében elszaladtam otthonról. Se gatyas, se zokni. Nem merem levenni se a gentleman mackómat, se a dali pólót, nehogy összeszedjek valamit. Pont kurvára elég bajom van így is. Jár az agyam. Mit basztam el? Hogy basztam el? Mivel érdemeltem ki ezt a szart? Mikor megyek haza? Mit gondol Jócsi? Mi lehetett a... Mi lehetett a házkutatáson, atya úristen? Tuti majdnem elájult. Vajon tudja -e egyáltalán mi a fasz van velem? Az ügyvéd felhívta, és anyámékat baz meg, ez kurva gáz. Fordulok jobbra, fordulok balra, így se jó, úgy se jó. Zúg valami kurva hangos valahonnan Hogy honnan arra nem tudok rájönni Monoton búgó hang Mint egy nagy ventilátor Vagy szellőztető lófasz Kintről jön ez, hogy bentről Bentről biztos, nem? Talán kintről Lövésem sincs Ablakok bukóra nyitva Amikor megmozdulok A klotyó lámpája fotocellával felkapcsol Na, faszam még ez is a kurva anyját így lesz egész éjszaka. Faszom. Akárányszor fordulok, mindig felkapcsol a kurva lámpa. Látom, hogy az ablakhoz nem férek hozzá, rácsok kívül belül, kilincsehol. sehol. Meg jó, hogy. Egész éjjel baszódok a durva, retkes PVC-borítású matracon. De legalább nincs itt más, aki pofázna vagy horkolna, és kellően hosszú az ágy. Lássuk meg a jót is. Aztán hajnalban beindul az óbégatás odakintről. – Szeretlek! – ordítja ízesen egy női hang. – Én is! – válaszol a szintén szabolcsi tájszólású öblös férfi hang. – Imádlak! – Én is! – Hiányzol! – Te is! Egyre több ilyen és hasonló párbeszéd ébreszt, illetve ébresztene, ha egyáltalán aludtam volna bármennyit is. Még sötét van, fogalmam sincs hány óra lehet. De mivel eddig csend volt, leszámítva azt a kurva monoton búgást, ebből a piaci lármából következtetek arra, hogy reggel felé járhat. Semmit nem aludtam. De ha nem vagyok fáradt, talán még mindig az adrenalin visz. Feltűnt éjszaka, hogy nagyjából óránként felkapcsolják a villanyt, és valami motoszkálást hallok az ajtó felől. Gondolom időközönként ellenőriznek meg vagyok-e. Nem tudom, hol máshol lehetnék, nincs kedvem elsétálni sehova. Vagy mi más nézhetnek még, hogy mit csinálok? Ugye mi a fasz lehet itt csinálni? Dögleni. Megdögleni. Azt még este olvastam egy ott hagyott papíron, hogy reggel hatkor van az ébresztő, sőt, ott volt az egész napirend, amin az állt, hogy nyolckor reggeli. Azt már nagyon várom. Addig még minimum ötször-hatszor ugyanez. Kattanás, lámpafeloltás, motoszkálás. Aztán egyszer csak kattanás, nyílik az ajtó, bejön két őr. Felhajolok az ágyról, a lópokrócok alól, oda nézek csipásan. Jól van, aludjon még egy kicsit. Nem kapcsolják rám a villanyt. Utólag tudom csak meg, hogy egyszerűen jó fejek voltak velem, emberségesek, és hagyták a picsába az egész váltási macerát. Honnan tudhattam volna? Rám fér, hogy békén hagynak. Minden nyugodt egyedül töltött perc számít, főleg ágyban fekve. Nem akarom elképzelni, milyen lehet utána. De sok jóra nem számítok. Forgolódom, próbálok relaxálni, nyugtatni magam, és arra gondolok, milyen fasza lenne egy szemellenző, meg egy párfüldugó. Ó, boldog kinti idők! Szeretlek! Imádlak! Én is! Veszek neked házat! Százmillió ét! Nem tudom, hová tenni ezeket a hangokat, de kezdem megszokni. Már egészen világosan, mikor egy másfél óra múlva megint kattan az ár Nyílik az ajtó és bejön két őr Mint később megtudom őket felügyelőnek illik hívni Jó reggelt Jó reggelt Szétnéznek Minden rendben Pár másodperc után kimennek Ennyi volt Megint eltelik nagyjából egy óra amikor újabb kattanás De most másmilyen nem az ajtó nyílik, hanem a bekukucskáló, zárt, kívülről nyitható üvegablak alatt egy másik, ami kifelé hajlik. Kb. 25x25 is pici, vaskos kis asztalka lesz belőle odakint, mint a vonatokon annó a másodosztályon azok a gagyi felhajtható kis asztalok. Később megtudom, hogy ennek a neve Tátika. Kintről rátesznek négy-öt kis kenyeret, öt nagyon vékony zalai felvágottat, egy fél zöld paprikát és egy kis mini vajat. Meg egy műanyag kést a legócskább fajtát. Onnan kell elvennem. Az enyém. Miután megeszem a lehegesztett lábú műanyag székről, a lehegeztet lábú műanyag asztalon, visszaülök a lehegesztett ágyra. Töprengek. 72 óra. Három nap. Ki lehet bírni? Relax. Az ügyvédem megment. kivis innen. Kurvára nem csináltam semmit. Semmi keresnivalóm nincs itt. Szombat van. Hétfő délig ki kell jutnom, mert este találkozom a Készház portálos borka árpiva a 8 Nyolckor vacsora a Rosenstein étteremben. Megdumáltuk, árajánlatot kapunk. Kedden héttől Pintér Béla az ubban. Fácán tánc. Vettem rá két jegyet. Jól csival megyünk, mint általában. Szerdán Spektrum Home Report délben. Albert Piroska keresni fog. Árajánlatot kéne adnom a WWF-nek a 125 darab rendelt pandás pólóra. Kismándi ballagási öltönye Marikánál péntekig elkészül. Hoffman Balázs magyaros mentéje szintén. Oda kell neki adnom, satöbbi. Kurva sok a melóm. haladni kell vele, nincs mese. Jár az agyom kegyetlenül. Vánszorog az idő. súlyú másodpercek, órák. Nem történik semmi. A kintről folyamatosan beszűrődő óbégatáson, üvöltözésen, pofázáson kívül, ami viszont rendkívül kitartó, soha nem szűnik. Szeretlek, én is hiányzol, te is imádlak, én is veszek neked házat százmillióért. Kattan az ár, nyílik a vastag nehéz ajtó. Ölljön, séta! Séta? Az fassa, Végre valami. Csak azt nem vágom, vajon egyedül, vagy a többiekkel sétálok. Utóbbitól kicsit tartok. Mi van a felismernek, belémköpnek, megtámadnak, beszólogatnak? A filmeken mindig az udvaron történnek a nagy balhék. Elég durva arcok lehetnek itt, gondolom. Kurvára semmi szükségem erre. Fiatal, kedves szemű őr kísér beszélgetést kezdeményez. Hogy vagyok, mi történt? Az ügyvédem azt javasolt, hogy senkinek nem mondjak semmit, felelem. Remélem megértés és nem haragszik. Persze semmi baj. Én is borsodi vagyok. Honnan tudja, hogy én is? Hát ismerem. Tudom, kicsoda ön, herceg úr. Nézek tévét, olvasok újságot. Ismerem és bírom, amit csinál. Követem az írásait. Tetszik, ahogy gondolkodik. Köszönöm szépen, nagyon jól esik. Hú, nem is tudja mennyire. Onnan való borsodból? Emőd. Az jó, jártam ott. Én szerencsről, de az már zemplén. Igen, tudom. Le a lépcsőn, végig kedélyesen csevegünk. Kurva jó fej, kedves a srác. Iszonyatosan sokat jelent nekem, megnyugszom tőle, fellazulok. Újabb rácsok, folyosók, lépcsők, majd egy kapu nyílik, és lám egy kis udvar. Ez lesz az. Innen szökött meg a viskis, is, mondja. Komolyan? Ja. El nem tudom képzelni azt a szökést. Négy-öt méter magas betonfalak a kb. tizenkétszer hat méteres széles udvaron körben. Felette a tetén tyúkketrec háló fémből, kívül pedig mindenhol durva mennyiségű szöges drót. Megváltó érzés, ha az eget látnom egy nap sötét után. Sajnos a napot nem látom, de az oxigén a friss levegő a fuvallat kárpótol. Hátratett kézzel sétálok lassan, komótosan. Iszonyat randa és félelmetes a környezet. Minden oldalon rácsos ablakok körben öt vagy hat emelet magasan. Mint egy régi száz éves bérháznak a belső gangos része. Csak gang nélkül. Már látom, kik óbégadnak. Mozgást észlelek az ablakok rácsai mögül, mintha egy piros felsős valaki járna az egyikben. Szeretlek! Ön is! Ivádlak! Ön is! Hiányzol! Te is, anyám. Aha, szóval innen jön a hangam. Mások is, mint pofáznak. Óriási a hangzavar. Nagy masszává olvad össze a ricsaja belső udvaron. Megfordulok, a másik irányba kezdek sétálni, hogy elneszédőjek. De hogy a fatba szökött, meg innen a viskis, Teljesen kizárt. Nézem az eget, nézem a falakon a nap visszatükröződő fényét. Erőt ad. Reményt ad, hitet ad. Ma is felkelt a nap, holnap is felfog. Végül is minden megy a maga útján. Végül is minden rendben. Végül is minden elmúlik. Ez a szar is el fog múlni. Nyugi. Séta. Ez most nagyon jó. Kint a szabad levegőn, a szabadban. Jó ez, most ez van. Ennyinek kell örülni. Ennyi adatik itt és most. Megunom a körbe-körbe járkálást, és átlósan megyek, legyen valami változatosság is. Az átlót is variálom, egyszer egyik sarokból erre, majd a másik sarokból arra. Aztán iránycsere, majd megint körbe, oda-vissza körkörösen. Majd megint átlósan. <gül> Egész jó játék, ez megy vele az idő. Hogyan mivel szórakoztassam magam? Megnéztem minden sarkot, minden téglát. A tyúkháló rögzítését, a drót mienségét, felszerelését egymáshoz kapcsolódását. Karcolásokat, monogramokat, dátumokat, feljegyzéseket. Kácsé monogram, csepel, 2021. 7. 14 Hasonlók. Kurvasok látni való akad, ha akarja, ha felismeri az ember ha éber marad és figyel rá. Jöjjön, herceg úr, szól a fiatalőr Mennyi idő volt ez? Egy óra. A szuper. Köszönöm szépen. A lépcsőkön szűk, sötét folyosókon és ajtókon át vissza az árkáig. Közben végig dumálunk borsodról, zemplérről, a viszkisről. Kiderül, hogy akkor még nem volt a sétáló tetején is rács. Vizovickiről. Vizóval a budapesti éjszaka egykori császárával egyébként annak idején jóban voltam, és egészen érdekes körülmények között ismerkedtünk meg. A tíz éves a hercegség divat bemutatót a hajógyári szigeten a Dok nevű szórakozó helyen tartottam, ami akkor a legelitebb hely volt az egész városban. Vizovickit nem ismertem, sőt, azt se tudtam, hogy övé a hely, mert egy marketing cégen keresztül béreltem ki nagyszabású mostre bemutatót rendeztem. 13 zenész volt a színpadon, akiket öltöztettem, Péli Barnától kezdve Kis Endinát, Mester Tamásig, és 13 gyönyörű hölgy a viaszhatos topmodell leszek vetélkedőből, amit az azóta ismert modellé vált nagy réka nyert. De azzal indult be Iszak Eszter karrierje is. Illetve kitaláltam, hogy lépjen fel a ruháimban 13 ismert éjszakai figura. Csibészek, bűnözők, rosszarcúak is, akik egyébként nekem régi törzsvásárlóim voltak. A kacsa, pici, donzó, horvát pityesz, stb. Elég zorral társaság. Volt is ramazúri az öltözőben, mert az éjszakai figurák közül kettő nagyon-nagyon rosszban volt egymással. Nem sokkal korábban egyikük kis híjjá nagyon verte a másikat – azt hiszem valami nő miatt. Ezért mindent úgy kellett szervezni, hogy se a bemutatón, se az öltözőben, se a színpadon ne találkozhassanak egymással. Hát ez elég izgalmas volt, de valahogy megoldottuk. Részben ezért, részben mert a sok gyönyörű lány körül egyszerre legyeskedtek a kisé már elázott zenészek és az alvilági nagymenők, a függöny mögött izzott a hangulat. Aminek az lett a vége, hogy a final tour előtt az egyik marha Direkt vagy véletlenül kilökte a másik marhát a színpadra, amivel telibe szarták a koncepciót, amit kitaláltam, és az egész fináli úgy, ahogy van, el lett baszva. Üvöltöttem, ordítottam, mint a sakál, amikor láttam, hogy kurvára elcseszték a finálét. Teljesen kész lettem tőle. Hiába volt óriási siker a show, totál kiborultam, és a műsor után a backstage helyett én a pultnál próbáltam lenyugodni a csör mellett. Ott támasztottam az asztalt, totálisan letörve, amikor odalépett hozzám egy elegáns, termetes, öltönyös kalapos úr. Nagyon méltóság teljesen és nagyon halkan gratulált a műsorhoz, hogy ilyet ő még soha nem látott, teljesen elolvadt ettől az egész varázslattól, és szeretne nekem gratulálni és bemutatkozni. Köszönöm, mondtam, de én sajnos nem vagyok olyan boldog, mert elleg az egész finálé. Vizoviczki Lászlónak hívnak mutatkozott be. Enyém a hely. Én vagyok itt a főnök. Azzal adott nekem egy arany színű plastik névjegykártyát, amin elől csak a neve volt belegravírozva, alatt az ő saját mobiltelefonszáma, a hátoldalán pedig 16 darab szórakozó helynek a logója, mint a Dog, a Mullen a Debreceni Dock satöbbi. stb. Ez a névjegykártya egyben egy ingyenes belépésre jogosító VIP kártya is volt, az összes helyre negyed vagy ötöd magammal. Határozatlan ideig, illetve visszavonásig. Ebből a kártyából nem túl sok van, mondta. Tíz-húz darab körülbelül úgy, hogy meg. Leesett az állam. Ez valamelyest kárpótolt az elcseszett finálért, Megtisztelve éreztem magam, még ha nem is használtam ki a kártyát, mert nem igazán jártam ezekre a helyekre. De az igaz, hogy utána akárhányszor kértem vízótól helyszínt a műsoraimhoz, mindig nagyon készségesen biztosította azokat számomra, és már egyenesen őt hívhattam. A 15 éves bulit és a h egy Michael bemutatót is az ő szórakozó helyein tartottam. Előbbit a muller utóbbit a stúdióban. Akár csak az első, az utolsó találkozásunk is elég rendhagyó volt. Ugyanezen a helyen, a gyorskocsiban jártam vagy tíz éve. Külső felkérésre egyfajta motivációs, reintegrációs előadást tartottam a raboknak, hogy felkészítsem őket arra az időszakra, amikor letöltik a büntetésüket és visszatérnek az életbe. Az előadás előtt a börtönparancsnok körbevezetett az intézményben, amikor a lenti sétálóból hirtelen észrevett engem Vizó, és felkiabálta a jellegzetes dörmögő hangján a harmadikra: Zóli, hát te mi a foszt keresel itt? Én, hát te mit keresel itt, Laci? válaszoltam, de a parancsnok azonnal leintett, hogy tilos beszélgetnem a fogvatartottakkal. Sosem gondoltam volna, hogy tizen évvel később én is itt fogok kikötni. Mire végzek a sztorival, vissza is érünk az árkához. Nagyon köszönöm az emberségét, nem is tudja, milyen sokat jelent ez nekem. Mondom a felügyelőnek útunk végeztével. Ugyan már emberek vagyunk mi is, herceg úr. Megint kurva hosszú, unalmas percek. A nagy semmi a négy fal között. Most mi a fasz csináljak? Ha már jártam egyet, mi lenne, ha egy is? Nekifekszem az ágy szélének szemből, két kezemmel válmagasságban kitámasztom magam, lábam a földön, testem húsz fokban s régen lefelé. Egy, kettő, három. Kilégzés lefelé, beszívás nyomás közben, ahogy kell. Lassan, szépen, szabályosan, hogy erősítsen, de ne izzadjak. Ugyanis nincs hol tusolnom, és csereruhám sincs. Így nyomok tizet vagy tizenötöt merre. Aztán ugyanezt háttal, triceps edzés. Fogom az ágy szélét, leengedem magam könyökből és válból, hogy a fenekem érje a földet, aztán visszanyomom. Tíz ismétlés. Felállok. Fasza. Érzem, hogy kissé bedurrantak az izmaim. Kurva jó érzés. Tíz guggolás előretett kezekkel. Jó a combnak, segnek. Egészen le kell engedni a bokáig. Jó érzés, hogy feszül a combizmom. Tíz kitörés még belefér. Egyik láb, másik láb. Szépen, lassan, hogy meg ne izzadjak. A kis szar vékony törölközővel, ami olyan négyzetrácsos, mint gyermekkoromban az óvodában, azért megtörlöm a mellem, hasam, hónaljam. Ha már van, miért ne használjam? Jobb érzés ez így. Kész. Faza. Na és most? Elolvasom még egyszer a napi rendet, majd a fogva tartottak jogait. Megy vele az idő. Addig se a sok fasságon kattogok. Visszafekszem, relaxálok, meditálok. Hallgatom kintről továbbra is az óbégatókat. Szeretlek, imádlak, hiányzó szerelmem. Te is jól Csika. gondolom hozzá halkam magamban. Nem tudom, mennyi időt telik el, mire újra kattan az ár. Jöjjön itt az ügyvédje! Hú, de faza! Megyek már, is köszönöm szépen! Nem is számítottam rá az első nap. Zárak, ajtók, folyosók, majd egy körülbelül kétszer-kettes kis szobában egy lepattant asztal mögött vár az ügyvédem. Embernek nem örültem még ennyire. Völcsy jól, jól van, anyám még jól vannak, beszéltél velük? is sajnos nagyon kíván. Ki Kikészült, de nagyon szeret téged, és melletted áll. Nagyon fasz a csaj. Igen, természetesen beszéltünk. Édesanyád nagyon erős asszony, és melletted van az egész család. Nyugodj meg, barátom. Média? Van már hisztéria? Még nem láttam semmit. Azt hiszem, még nem tudják. Az jó, hála Istennek. Zoli. Figyelj, nem soká, két napon belül legkésőbb hétfő délig meg kell lenni az előzett tárgyalásnak. Most erre koncentráljunk. Mit kell tudnom? Őszintén? Igen, őszintén, csak is így. Oké. Megígérem, hogy mindent megteszek, hogy kivigyelek innen. Nagyon köszönöm. A tárgyaláson találkozunk. Megváltás volt ez a negyed óra. Már maga az ügyvéden puszta jelenléte megnyugtatott, feltöltött. Optimista lettem tőle. Az árkában ebből táplálkozom. Nekem van a legkorrektebb, legfaszább ügyvédem. Nem lesz baj, kibírom ezt a két napot, aztán húzok haza. És elgondolkozom a jövőmön.